Nazioarteko, komunitateko larogoita emezortzi eragilek eta bostelkartek Espainiako eta Frantziako gobernuei idatzi diete, COVID-Emeretziaren epidemiaren ondorioz eta Euskal Herriko bake prozesuaren tzat, Euskal presorik zaurgarrienak bere ala aska ditzatela eskatuz eta batzuk baldintzapean aske utz ditzatela. Eskutitzean oroitarazi zidute, etak 2000 eta maikan bukatu zuela indarkeria eta duela bi urte desegintzela, baina prozesua bururatu gabe dela oraindik, dik, berreuntagoita mar baino gehiago baitira kartzeletan gaur egun. Nazioarteko esperientziagatik edo bake prozesuk ez duela aurrera egiten presoen hauziak kudeatu gabe, azpimarratzen dute gutunean, Haieteko konferentzian gai horri aterabide bat bilatzeko deia egin zitzaiela Espainiako eta Frantziako gobernuei eta hori ez dela oraindik gauzatua. Katazken konponbide prozesuetako eta giza eskubidetakoa dituak akademikoak eta Suedia erresuma batua, Alemania, Kolombia, El Salvador, Guatemala Belgika, Ekuador, Uruguay, Irlanda, Finlandia eta Danimarkako parlamentarioak dira gutunaren izenbetzaileen artean. Andy Carl, Brian Currin, Veronique Dudue, Gayatri Spivak, Adolfo Pérez Eskibel, Cuauhtemoc Cardenas, Piedat Kordoba, Kenny Makaskil, Harold Good, Nora Cortinas, Gerrikeli, Manuel Zelaya, haietako batzuk Euskal Herriko prozesuan lanean ibiliak dira azken bi amarkadetan.